Hjärtligt välkomna ska ni vara till NFL-podden. Vi är här igen och snackar upp vecka nummer nio. Jag heter Johan Javellius och jag sitter här med Anton Knopp och Peter Skåne Larsson. Hur är läget med dig Skåne? Som den vinnare man är som raiders fan så mår jag helt fantastiskt bra. Skönt att höra. Ja. ja. Uh, Anton, inte ja, men jag, tror samma... jag, jag tror jag har nått acceptanssteget i hela, hela sverige nu. Så nu sitter jag med Draft 2014-flaggor och, och längtar efter en ny tid helt enkelt. Men det, det är okej, okay. det är kul att kolla på fotboll ändå. Uh, det är fantastiskt att, uh, att höra ändå att du, att du ser framåt. Att ja, du... ja men precis, det kommer ju alltid ett nytt år. Det lär man sig snabbt som Minnesota-verkningsfält. Du, du är konstruktiv ändå och det, det gillar jag. Oh. Vi kommer göra som vi brukar, vi går igenom lite notiser, vi pratar matcherna som var och matcherna som kommer. Och sen idag, så, eftersom det är Halloween här <kör> i Fagorna, så har mm. vi en liten Halloween-special. Vad, vad det går ut på, det, det kommer ni helt enkelt bli varse när det eh, blir dags för den tiden. Och så avslutar vi med en liten Browns Dagbok, eh, signerad mig. <laughs> så, så är det med det, vi börjar, hoppar direkt in eh, Aldon Smith. Har fortfarande inte fått någon straff av NFL-Skåne? Nej, precis. <skratt> Ursäkta kära lyssnare. Nej, men det är så. Han är inne på rehab och han kommer ju snart komma ut från rehab. De har bye week nu och hoppas att han ska komma tillbaka efter den. Men NFL, som du sa, har inte gett något straff. Och det håller man fortfarande och diskuterar. Roger Goodell gick ut och sa här i veckan att mm, eh, han kommer få ett straff men vi kan inte säga ens vad det kommer bli för straff. Eh, kommer det bli de vet inget eller de har inte satt sig ner och tagit det. Men de skulle ändå ta hänsyn till det faktum att han la in sig själv på riket. Ja, ah, han så. började med att säga såhär, ja. ja för att han la in sig själv, eller jag som finns och 49ers la in honom. Så att jag tror det är också en sån grej. Sen, sen vet jag också att han Tog ju en, en sån liv från. Eh, han lämnade ju Rehaben för att åka ner till polisstationen. Och, så, och det, det är också så här. Det gjorde han väl antagligen för att han skulle hjälpa polisen. Och då är det mm. väl också någonting som de tycker att. Alltså hela den här presskonferensen då, då pratade ju Roger Goodell att det handlar ju om att de vill ju styrka ett bra eh, beteende. Mm. Eh, så att det är egentligen det. Men han, han har ju som sagt inte blivit straffad av NFL ännu. Mm. Kommer mm. Bli det blir det. Um, och apropå det, det kanske är taskigt att säga, men, men uh, det är Brian McKinney, uh, en annan kille som hamnar i, i klammeri med lagen, uh, mm. sådär. Vi, vi har pratat om honom tidigare i podden, han har haft en fest och skjutit vill. Ja alltså han är ofta jag skulle kanske mer beskriva han som kanske lite mer av en instigator. Alltså han mm. kanske startar saker men är så här, Hä, men vi vill bara kul. Sen är han känd för att han tycker att tränaren är skittråkigt och förstå jättekul. Men det, och det, blir, det blir svårt för honom nu, för nu har han bott i Ja, du menar att det är en småstad. Baltimore går ju det att diskutera hur det är det eller inte. Men, men att att det, hans stora problem där är att vara varit för nära New York och det är mycket fest och kul där. Men nu när han ska flytta då till Miami... Mm. Så blir det ännu svårare? Ja, eftersom att jag skulle ändå definiera Miami som en stor stad Och en stad som kanske aldrig sover. Och om man har problem i en liten stad som Baltimore, då kanske man inte ska... Jag de är mindre. Ja, okej. Men... Ja, men... Och, då, kan... och liksom, då kanske man inte ska liksom ta sig till det. Och dessutom ser Sarah Ravens deras coach... Är ju så här jävligt snäll och bara förstående och allting. Nu kommer han ner till Miami Dolphins. Som är en X-Packers. Som är liksom stenhård Som egentligen vill att det ska bara vara scouter och lärjungar i princip. Alltså han kommer ju få ett helvete, <laughs> sagt eller så kanske de tar med någon dit för att liva upp den lite, han tar med sin partybuss full med strippor och så <laughs> liksom, bjuder Ryan Tannehill och Wallace och grabbarna på lite på lite roligt mellan matcherna nu när säsongen börjar gå mediokert för finns. För ja, ja precis jag är med bara så här, liksom han spelar ju ändå left tackle vilket gör att han kommer väl antagligen hänga en del med Ryan Tannehill. Jag tänker bara säga, vad kommer hända med Lauren? Alltså, <laughs> Ryans fru liksom. Bara inte det kombina, Ja, det kommer bli helt galet tror jag. Tiden lär, lär utvisa vad det blir utav det. Men glöm inte vart varningen kom först. Det var ju NFL-podden. Du, du vill lägga till <laughs> ja, ja, men precis. Här för för om det skulle vara så att ni hade ett lag, ett eh, Crimewatch-lag så är detta veckans sleeper. En ja. ja. ja. sleeper-ping. <laughs> ah, då kan vi väl ändå också bara nämna det att Forbes eh, har listat eh, de fem mest hatade spelarna i NFL. Mm. Jag, och jag, jag menar då inte att Aldon Smith eller Brian McKinney är hatade. Jag, bara säger, jag tycker att det finns en segway där. Ja. precis. Eh, då börjar vi. Eh, vi tar dem från ettan. Ja. Vi börjar med ettan. Ja. Oh. Eh, det är Micke Vick, alltså Michael Vick. för fjärde året i rad <laughs> kommentarer ja, på det ja, men jag tror att det var han började, alltså börjat lägga sig ja, han var ju, det var ju dogfighting som var hans stora grejer att inför liksom. och det var ju inte så populärt att skicka hundar mot varandra Nej. men eh, fyra år i rad tydligen så, <laughs> ja, han, han, han har väl försökt göra bot och amerikansk brukar väl vara ganska snabba på att glömma vad deras stjärnor gör för misstag om de är snälla efteråt liksom. men det krävs ju att man ska spela bra också för att de ska glömma Ja, men det kanske också var det att när hundarna inte presterades så tog han ut dem på baksidan och sköt dem. Ja, inte Det kanske var det grejen som var det nummer två att göra. Ja, det tycker jag bara är elakt. Alltså, Manti tycker jag är mer synd om än hatar. Alltså, lurad på en falsk flickvän. Visst han tog mycket plats i media, men det var inte riktigt hans fel. Nej, oförtjänt plats. plats nu har vi på nummer tre jag, jag kallar den här personen för Stomping Alltså en <laughs> Duncan S Som eh, förra Thanksgiving så stampade han, en, en, stampade han på en Packers-spelare som låg ner. Eh, han spelar för Detroit Lions och är inte en av Guds bästa barn. Så kan man ja, men, ja, han får ganska mycket personal fouls. Det är liksom ja. det händer. <laughs> uh, och nummer fyra. Big Ben Rottlisberger. Ettan på min lista ändå. Han har ja. huggit <laughs> denna till fjärde plats. <laughs> Big Ben of Rape. Liksom. Ja, precis. <laughs> va, va, vad är detta namn? Eh, han har blivit eh, anhållen för våldtäkt. Vilken härlig kille. Ja, ja. ja. De gjorde, jag tror att de gjorde upp i Godon, men fortfarande. Ja, det ja, jag tycker vi kan skicka upp honom där på nummer ett. Ja, jag, jag tror då? att han är nummer ett ganska ganska många. Ja, ja. Ja, nummer fem då. Mr. Fumble Marcus Sanchez. <laughs> det känns ju som att det är en New Yorker som har skrivit den här listan på något sätt om han hamnar på femte plats. Ja, för Norms var liksom. <laughs> Nej, men alltså, jag håller med dig. Det. Det känns verkligen... Eh, om man tycker synd om Manateo så... Fan, jag tycker jättemycket synd om om alla Jättesvänvislingar också. Ja. Men, men Mark Sanchez liksom... Man, han, han spelar ju liksom inte. Han är ju skadad. Ja, har, vad har han gjort? För att detta. Alltså det var många interceptions förra säsongen. Och, och den klassiska buttfumble. Alltså han bjöd på mycket komik för oss. Det, och jag inte tycker att han blandar och ger här. Den ena han är en våldtäktsman. Ah. Och den andra så här, missar några pass. Ja <laughs> det var precis. Och ja, bara en fake, liksom. Jag tycker precis. De borde liksom sätta upp eh, riktiga. Jag misstänker att det inte har varit. några här, vilka, Du ska kvalificera dig med de här olika grejerna liksom. Nej, jag tror de behöver en lite mer uttänkt plan hur de delar upp det här helt enkelt. Ja, faktiskt. Um, vi ska väl också nämna detta Anton att uh, Tottenham vill uh, bygga en ny arena. Ja, de är ju <laughs> lite sugna på att uh, fixa en stor och fräsch arena och även då börja tänka lite åt NFL-hållet. Ja, alltså Tottenham det. det engelska fotbollslaget mm, i Premier League. Ja. Uh, jag Tänker Tänk att de slår sig samman med Alltså franchise. antingen skapa en ny franchise eller så vill man ju försöka importera men alltså, jag tror inte, det finns väl inget lag som är jättesugna på på tagga liksom. Nej, <coughs> men Levi var väl ute och sa att de, de tänkte sig någon så här 65 000 åskådares arena, nu har de väl 35 så, där. så jag förstår väl att, att de vill flytta upp men det är ju ett okonventionellt sätt för ett Premier League lag att bygga ut sin arena kan man tycka Ja, för samtidigt så har ju NFL varit Väldigt mycket och bara, vem kan vi liksom, mm. det, jag, jag, är inte, jag är inte så förvånad över att det är just Tottenham som Nej. ändå är det stora flaggskeppet för att få amerikanerna att börja kolla på Premier League. Nej. Tänker jag liksom, och de har väl amerikanska ägare från början, eller inte från början, men nu är det väl. Jag tror att de har amerikanska mm. ägare, men det, det är ju ett par uh, fler lager, Liverpool har tar antagligen det också. Uh, men vi ska inte prata om Liverpool mer, även om vi är <laughs> Vi, vi ska faktiskt, det här, det här är ju den intressantaste nyheten hela det här avsnittet kan jag känna. Vi har ju pratat eh, ganska mycket här i podden om att eh, Washington har ett problematiskt eh, namn, eh, Redskins. Eh, men nu är det väl så att eh, det ryktas om att det, det är ett nytt namn på gång Skåne. Vad va är det här för rykten? Ja, ryktena. Eller rykten. Vi kan dra faktan. Ja. Faktan är att eh, Dan Snyder bor i Pådomäke, Port, eh, Maryland. Dan Snyder, coachen för Nej, ägaren, äg av, ägaren hela, av hela. Mm, hela den han personen. som har medlat ja. ut till alla seasonholders att det. säga att vi kommer inte under några omständigheter byta namn. Den killen. Han har en granne som bor lite längre ner på gatan som heter Aris Mardiosian. Uttalet där vill jag bara säga. <laughs> en svinrik snubbe som har tjänat alla sina pengar på att eh, ta patent. Patent på namn, patent på. Eh, ja, patent helt enkelt. Och han har i veckan tagit patent för ett fotbollslagsnamn, nämligen Bravehearts. Och han har även startat ett företag som heter Washington Bravehearts. Mm. Det är, väl, det är väl som så att nu mer än någonsin passar att säga, glöm aldrig bort vad ni hörde det här först. Det var i NFL-podden, det lanserades Washington Bravehearts. Och då kan man ju fråga så här, vad säger Dan Snyder om det då? Mm. There is no connection. <laughs> och det känns som man har lite svårt att tro på det, alltså jo, det... Men alltså, jag tänker så såhär, han har ju stått i baren jag vet inte om det är han alltså om det är Don och Aris som brukar gå ut och öla eller skjuta fåglar, jag vet inte vad de gör på fritiden men är det så där att han kanske har fått i sig några viskepinnar för mycket och så står han där, men vad tycker du alltså, ja men vi ja, men det där tycker jag vi kör på oss. fan är det det ska jag hända på och sen sa han liksom... Dagen efter, han vaknar upp. Dan Snyder har lite bak Bakis ångest. Ja. Mariotta <följ> drar direkt och bokar namnet. Liksom. <följ> ja. Han bara, ja, nu känna lite mer pengar på det. Ja. Nu plockar vi. Precis. Mm. Och då, ja. Jag tror att det kan vara därför att han kände lite så här, Nej men nej, jag har aldrig fått. <följ> <ett. följ> <följ> <följ> <följ> <följ> <följ> <följ> ja, Nej men det, det är spännande. Eh, jag tycker att det är trevligt namn för Washington. Och hoppas att de tar sig kagorna och, och köper det. Ja, jag tycker ju framförallt att Obama inte ändras så mycket. Nej. Ingen behöver inte ändra Logan med en namn. Det, det är utmärkt bra. Mm. Um, lite längre uh, notissegment än vanligt men det var väl värt det tycker jag. Uh, intressanta saker att prata om. Men nu hoppar vi rast vidare till uh, förra veckans matcher. Första matchen vi pratar om är Panthers mot Bucks, Skåne. Mm. Alltså det är ju, jag vill prata om en Vine. <laughs> <laughs> en Vine som gjorde innan, eh, innan matchen började. Och eh, som jag så mycket riktigt sa förra veckan eh, var ju det att eh, det bästa med den matchen kommer ju vara vem är det som eh, tände kanonerna? Alltså vem är det som skjuter dem? Eh, och eh, det vet vi fortfarande inte vem det var. Men eh, Cam Newton som ska vara så där skittuff och häftig, eh, quarterback i Panthers. Han står ju liksom diggad till någon musik när han och sen så drar de av de här kanonskotten. Och han, alltså... Det är ju bara sex sekunder eftersom att det är en vagn. Men alltså, han diggar lite och sen bara... BAM! Och på han ligger liksom slickad längs marken. Så jävla tuff är han. På riktigt. Tror du att det är någon som kommer och smäller av? Alltså så här, tror du att ett attentat sker på en här Really? Alltså, räddaste killen i stan. Jag, jag kände bara att det var så... Jacin uh, Timberland när uh, han uh, blev punkad. Att han gick på någon skit till killen och sitter <laughs> och <laughs> gråter på Mm -hmm. Men det var ändå eh, samma gråtande kille som faktiskt ledde sitt Panthers till en vinst mot Aha. Buccaneers, ska vi säga. Precis, han la sig så att säga före matchen. Ja, ja Men det är bra att, man, att, att han liksom mm. tänkte rätta, åtminstone. 31-13 till Panthers mot Buccaneers. Eh, Anton, 49ers mot Jaguars. Ja, men där hade vi ju vår London-match då så man tyckte att man, man höll lite extra öga på för att se om de liksom bjuder oss europeer på en show. Och det gjorde ju Niners i alla fall. De rakar in poäng efter poäng efter poäng. Och, ja, alltså, det enda jag kommer ihåg från Jaguars på den matchen är ju. Alltså, det känns ju elakt mot dem. Men, alltså, det, jag kommer inte ihåg om det är innan matchen eller i halvtid. Men så har de en liten show för publiken. Och då är det. Eh, om en är sju personer så ser jag räkna rätt. J, A, G, U a Sju personer som springer runt med var sin flagga med en bokstav på och för att stava Jaguars. Bara att det är jaguars som springer runt på planen. Och det är, lite, alltså det är så talande för den här säsongen för mig. att det, är liksom, det går inte rätt någonstans. Jag känner att det är ett nytt smeknamn som vi har myntat. Jag u -R -S. Jag jagu r u ja. ja, men visst. Mycket mer behöver vi kanske inte säga om den matchen. Nej. Nej. Dolphins Page Vilken vändning. Ja herregud vilken vändning. Eh, att alltså jag undrar om Dolphins visste om att när de satte den när de brände sitt filgold och satte den i i fucking jävla stolpen att de då visste så här ja det var den matchen. Det var som gånggången ja, som väckte Brady. Ja, precis. Det det. Så ett tips är att om ni möter Patriots hemma hos Patriots, sätt inte den i, i liksom stolpen en av de här uprights. Det började med att helt enkelt att Dolphins brände sitt field goal och det var det, allting det som Brady behövde för sen satte han igång. Ja, men jag, jag tänker att det kanske inte bara var det han behövde för han, det han, det, han har ju ändå precis då sumpat eller slängt en pick ja. på dem. Uh, precis. Så det är, jag <skratt> tänker att det är en blandning utav mm. det och stolpen där precis, jag tror att han var lagt på sig själv och så bara, nu det var min chans jag tar <skratt> den, <skratt> och så är det Brady och när han tar sin chans så är det är ja, nu gick taget han börjar ju springa precis, och för att man är, vi pratar ändå mer eller mindre nästan alla deras poäng sker ju unanswered alltså de gör inte några andra poäng mm. uh, så det var ju en fin vänning Mm. Mm. Väldigt sådär amerikansk fotbollfilm-iskt. Uh, <laughs> det <är> det. <laughs> nej, nej men det, det är utmärkt. Uh, Patriots vinner 27-17. Uh, Cowboys mot Lions. Matt Staffords stålkulor. Jag har skrivit här i anteckningen Anton. <laughs> <laughs> ja, det är ju det hur matchen avslutas. Uh, Cowboys, efter en ganska skakig start- Eh, så har ju Des Bryant gått in och bara här, För i helvete Romo Passa bollen Sen får han två touchdown passningar, Boys leder med sådär 10 sekunder kvar eh, När Lions håller på och anfaller och, och, men de, Stafford vevar igång Och visar sig vara en jävla bra clutch quarterback Helt enkelt eh, Så får de igång, får en lång pass Till Calvin Johnson som nästan springer in den För en TD som ska vinna matchen Men han blir stannad på typ Första eller andra yardslinjen. Och nu tickar ju klockan. De har ju kanske tio sekunder på sig för att spika bollen. Så de kan få i alla fall två försök att ta sin. Spika bollen innebär att när man tar bollen. Lägger ner den på marken direkt. Så att de stoppar ja, klockan för ja, en tid att tänka. Så det räknas som en misslyckad pass ja. helt enkelt. Så Stafford lubbar fram där, skickar fram alla killar till linjen märker att Cowboys står lite och säger att ja, men de ska bara spika bollen och tar det ganska lugnt så han ställer sig på att den plockar bollen och kör en QB sneak helt enkelt där han hoppar över den och trycker in den i lite balsa stil på den för han har blivit så utskälld om det inte hade funkat Ja men för missar han där så då rinner klockan ut och, Ja, precis. och så vinner Cowboys istället Ja, du nämnde Calvin Johnson. 380 yards. 330. 330, ja. Äh, andra, andra plats genom tiderna i antal receiving yards på en match. Och det ska även tilläggas då att första platsen gjorde sin match som gick i övertid. Äh, så det är första platsen om man räknar bara de fyra quarters som en match ska vara om man säger så. Och det är ju, alltså det är otroligt. Det är, det, jag förstår inte hur det lyckas den killen. Det är 330 yards han inledde ju matchen med en sån 90-yard rumble när han bara plogar sig framåt. Det är en, av ja, bästa receivern i ligan utan tvekan. Sen, du nämnde ju också Des Bryant, han det var ju milt sagt att han gick och skällde på Tony Rome. han gick ju fan av och an hela tiden och så skrek som att typ Tony Rom var otrogen mot handen och liknande och på presskonferensen efteråt så bara ställde de och bara, men varför är en så arg på dig Tony? Och han bara, Nej, inte så han, han säger lite mera, kom igen, grabbar. Och när jag så här, precis så här, som jag sa det, sa Tony Romo. Det var det roligaste jag sett. Jag, bara, jag såg inte som att han gick runt och sa, kom igen då, grabbar. Kom igen nu. Det var lite mer så här. Ja, någonstans. Som ville byta huvudet på någon. Liksom. Ja, så, du laddade det för, för att ge, för att ge en styrning. <ratt> ja. ja. Kom igen, nu grabbar. Men sen så är det ju också. Jag förstår att det är tungt för dem. För den här matchen har är billat som så här. Det kan vara de två bästa receivers som spelar just nu. Vem är bäst? Calvin Johnson bränner av 330 yards. och Des Bryant får inte en pass i första halvleken liksom. det är, man blir väl lite frustrerad helt enkelt, mm. eller han får väl en snygg par. han gör ju en monster TD också som man lyckas fånga på någons hjälp Så det är, han, ska, han gör ju någonting bra i matchen ut, utan att utanför kan säga han tog den bollen på någons hjälp <laughs> <laughs> <laughs> um, ja. uh, Lions vinner med hjälp av Matt Staffords uh, stålkulor och Calvin <laughs> Johnsons uh, löpvilja kan man väl säga vi nämner som hastighet så att Giants vann på field goals enbart mot Eagles. Josh Brown förtjänade sin lön just den dagen. Ja, han gjorde på personbästa får man ju faktiskt säga. Ja. ja. Fem i en och samma match. Ja, det är utmärkt bra. Ja. Han har bara lite, gjort lite. fyra tidigare så han var jätte, jätte jätteglad. Ja. Lite sämre av, av kanske offensiva delen av laget. Ja, alltså man brukar säga att när man, när man ska åka... När man, när man har borta fäst, så att säga. Att då ska man alltid se till... att Det första man ska packa ner är, är defense. Mm. Jag tyckte det var väldigt bra att de packade ner sin kick. Ja. Ja. Det tyckte jag var liksom jävligt bra. Manning bidrog ju också genom att inte dra några interceptions. Det är, ju, mm. det är ju alltid något. Ja, men, Precis. Det händer grejer nu. Ja, alltså, mm. jag, jag vill säga det igen. Det finns... Folk säger att det finns två manning. Jag säger att det är en och samma. Jag säger att det är en och samma. <laughs> Ging jag. <och yang. laughs> Lite mer har vi att säga om Steelers och Raiders. nu? Får jag den bollen? Ja, du får oh. den. Det är en rekord. Precis. Ja. Ja. Helt fantastiskt. Matchen hinner knappt börja. Vi pratar att klockan står på 14.50. Och, 50, tror jag. och uh, Terrell Pryor drar av näst precis utanför sin egen ensam så drar han av nu numera längsta springspel och inte bara det att han drar 93 yards han gör även touchdown fantastiskt jävla jag trodde inte det var sant Jag han precis flippar över och ser och och det bästa är liksom att att han hade tydligen bara berättat det för för DNC alltså Daryl McFadden att säga jag kommer inte ge dig bollen. Men spring som att du har bollen. Och då var han säger, Ja okej. Okay. Så det är Raiders Center. Som är den killen som har gett bollen. Han var så här. Vad fan skriker de så här jävla mycket för sex yards? Vad fan är problemet? <laughs> Sittar upp och bara... Det här, det här, jag de kommer aldrig hinna kappa an. Och du är så här... Då är jag på väg i mitt film. Liksom. Så, så jävla bra. Och så. Alltså. Ja. Ja, han drog en lite lur lurer upp alla på läktaren på den där. Alltså. Jaja, så här. alltså det var, det var uh, fint. Och uh, det, det är ju någonting gigantiskt när... Uh, det, det, Raiders längsta det är även Raiders längsta touchdown run någonsin han slog ju Bo Jackson som ingen har liksom slagit som hade 92 så att det var ju det var ganska bra sätt att öppna matchen för sen var det ju liksom det var bara Raiders Raiders liksom, i anfallet efteråt, eller ja, inte anfallet utan när Stiles sig, de kommer ingenstans, de måste panta och då blockerar de den så att de får ju liksom börja sjukt långt uppe. Så att det är sån total dominans från Raiders som jag inte har sett på liksom riktigt i alla länge. Sen, ja, en jävla maftpant från Jacoby Ford som är... Jag skulle vilja skicka i i någon form av såhär, hur håller man i bollen, hur fångar man bollen, hur, hur ska man göra när man har bollen i händerna? Det är lite sånt. Han har ju missat den här kunde Jag antar att han är sjuk eller skolkade. Men Vilket fan... är väldigt jobbigt som return man att missa just den här lektionen. Precis. Och grejen att den här jävla maftpanten som man gör. Det är alltså precis utanför Raiders ensam. Så ska han ta bollen men han behöver backa bakåt. Så han trillar baklänges. Och då är det så här. nudda bollen han så får ju Steelers staden. Och detta ser ju Steelers-spel, så de blir lite för exalterade så det är en kille som såhär och så råkar han nudda bollen först, alltså med fingerspelsen precis innan. Och då blir det ju istället en illegal touching, som är liksom så här, ja det är 10. yards penalty, så istället för att Steelers skulle få bollen liksom vid tredje yarden så får de inte bollen och Raiders får börja på liksom 17 Vilket var så här, man var ni är dumma <laughs> i liksom. huvudet Och sen så hjälper det ju inte Alltså Steelers skjuter ju sig själva de, alltså deras kicker. De packar inte ner sin kicker kan man säga. De brände två field goals. Och från nära vart. Ja chip shots verkligen som du ska ja. sätta varenda gång. Liksom. Och grejen att nu är det också så här. Jag har pratat om grim slipper jävligt mycket. Men alltså. Nu, var, nu har ju Ace åkt ut. Så att nu är det bara amerikansk fotbollsplan. Så att nu var det liksom jättefint gräs och de hade gått ner och innan matchen så var det långt snack om att kolla vi har i, så här inner field på våra kicking där det är väldigt fint gräs väldigt väldigt stolta det kan ni söka på hur glada de är men i alla fall så de hade ju liksom hur bra gräs som helst och massa sådana grejer och trots det så bränner han liksom, precis som Anton säger, chief shots det, ska ju liksom, det är som att bränna en straff utan mål i, fo i vanlig fotboll mm. Det gör man ju liksom inte. Så att det var ju grova jävla missar från Steelers. Um, Jacoby Ford, vad du honom? Ja, men det är ju det att han inte håller i bollen. Det är mm. det. Jag, jag kom in på det lite tidigare. Men mm. alltså, han famlar ju... Och, han, är det enda, han är den enda i Raiders som spelar dåligt. Mm. Men han gör ju det alltså, som den sista killen. Det är ju så här, Man blir alltid lite lätt nervös om mål liksom i vanlig fotboll ska börja dribbla på mitt plan- när det inte är så bra dribbler. Alltså jag blir alltid nervös när Isaksson i svenska landslaget ska hantera en boll vid fötterna. Och man är såhär, det behövs inte. Passa bara. Lite så är det när Jacobi Ford ska säga men jag, jag kan fånga bollen. Man bara, nej det kan du, du sätta på bänken. Men det, det, är... det slutade med att han fick inte ta dem <laughs> pantsen länge liksom. det, det är Raiders första vinst efter en bye week på tio år. Ja. Precis. Jag var väldigt osäker på om de skulle fixa det. Men vad beror, vad beror det på? Vad, vad beror det på att de är dåliga efter bi-weeks? Alltså mycket har ju varit att Raiders har ju också bytt coacher så väldigt mycket. Så mm. att coacherna har många gånger tagit tillfället i akt med bi och satt, satt dem i grym jävla träning. Mm. Så att de oftast har haft liksom, mer träningsverk än, Alltså nästan som att ha gjort en... en en, en preseason till men nu var de på lite massage och manikyr och... ja nu var, det, nu var det mycket så att de vilade i liksom, vissa spelare som var skadade de fick en hel veckas ledigt och bara plugga liksom spel i form av att läsa taktik och sånt mm. så att, och plus att Raiders fick tillbaka en hel del spelare så att nu ser det jävligt bra ut Steelers Raiders 18-21 helt enkelt Ja och med det sagt så är de första 21 poäng De gör så alltså i halvveck Alltså ja. i, in, i första halvlek Och man kan ju säga att Sen spelar de försvar helt enkelt Ja de precis, det. de behöver inte göra jättelbara grejer och, och, och det är det som är så Fint att de fixar det faktiskt mm. uh, Lite snabbt om Jets mot Bengals Anton. Ja men där är väl två saker som är intressanta Geno Smith jagar Eli Manning I mest interceptions På den här säsongen och att Andy Dalton hittade en till receiver. Helt plötsligt. Nej, han gett upp på A.J. Green. Nej, nej, Green är med fortfarande. Men han dundrade iväg fem touch-anpassningar med bara fyra till en ny adress. Så att det är imponerande att Bengals visar att de faktiskt har fler personer som kan fånga bollen. och gör det med genom att sätta upp 50 poäng? Börjar, börjar Bengals se ser lite farliga ut? Eller? Man kanske helt enkelt ska vara laget som är med på Hard Knocks. Alltså, det kanske är det jag sa ju, ju att... Det, för att hota det där laget som börjar på B som spelar i orange. Jag slutar på Engels. Mm, nej, utan roncos, ja, roncos. Ja. Eh, Så trodde jag att det skulle vara engels Men det visade sig, mm. och då skulle de möta ett annat lag som ja. var orange som började på B. Men då fick de ju pisk av Browns. Sen har de ju gett upp på engels Nu har de börjat visa att säga vi är fan ett lag att räkna med, men det är ju det här med att komma till slutspel är en grej. Men att vara i slutspel, det är nog de största monsterna för Banga skulle jag säga. De har ju ofta problem med att de brukar ta sig dit, i alla fall de senaste åren. Tar de sig dit, och sen första matchen så är det tack och lov. Mm. Mm. Kul att ni var här! Ja. <laughs> Um, DC mot Broncos där uh, skickar Peyton uh, en Harry pick 6 mm. också. Precis och det är ju faktiskt ett möte som, som inte så många hade skrivit upp i form att det är ju faktiskt Mike Shannons återkomst till Denver uh, alltså headcoachen för Washington var ju headcoach för Broncos tidigare. Han uh, var väl med och valde det till jag. <laughs> Som bland andra, andra saker han gjorde. Han, han har även varit coach för Raiders också kan jag säga. För er som vill veta det. <laughs> eh, nej men han kom ju tillbaka och eh, har verkligen förberett sitt Washington för hur jobbigt och tufft det är att spela uppe på Mile High. Alltså den är ju väldigt högt uppe så luften är ju tunnare så du blir ju mycket tröttare. Och under vissa perioder så låg ju faktiskt eh, Washington... Två touchdowns före mm -hmm. Och uh, Peyton. Såg lite uh, skakad ut liksom. Men. Uh, och han hade klagat på att han hade lite. Uh, sore ankles. Ja, men, båda också. Ja, inte bara en nej, sore exactly, ankle utan han, två. Ja, uh, men det visar han att. Det, det är ju att det inte är vanlig fotboll. För att han får ju <laughs> använda händerna. Och de har det ju inget fel på. Så han började ju. Han bara såhär, fan jag är ingen running back. Jag behöver ju inte springa. Så det började han passa. Och efter de där så bort. Washington hade gjort två touchdowns upp. liksom. Då var det som att ah, okay, vänta, vi, jaha, vi skulle spela också. Och så bara vände Peyton direkt. Liksom. Uh, tråkigt på Washington. Ser ut som att uh, RG3 är skadad. Ja, alltså, I slutet av matchen i fjärde, i fjärde kvarten så går, går han ut skadad. Han får en ordentlig jävla tackling. Visserligen uppe vid rebenen. Men han tar sig mot knäet. Och då känner alla Washington-fans att tog han sig mot knät. Ja. Alltså det, andra det är knät. det du inte vill se när det gäller <coughs> G3. Precis. Men, men det är som sagt det är andra knät han tar sig emot. Men, men det kan ju också vara det att när du har ett, ett knä som är, du är pajat så kanske du överblastar det andra. Mm. Det, det, var, det är alltid, som jag brukar säga, det är tråkigt att se när en av de bästa spelarna går ut, oavsett mm. vad det är. Och sen får vi ju bara hoppas att det är, är några reben som är paj och inte Knö, som yeah. hoppar till led eller vad det nu kan uh, Vi pratade om uh, Peyton, uh, Peyton's händer. Uh, de kastade inte bara boll med utan han uh, <laughs> gör det så kallad illegal pigback ride <gör> som vi döpte det till. Vad är, var är det för något? Ja, det, är, det är så vackert. Det är mitt när uh, Redskins, på inom loppet av 10-15 sekunder så får de två touchdowns. De får en pick 6 Och sen så är det en fumble Som de recoverar Precis utanför Broncos Mållinje Och det som händer är att Peyton ska skicka en pass Drar iväg bollen bakåt För att ladda Och så är det en DC-försvarare Som kommer emot bollen så den wobblar iväg Peyton märker ju det Uppmärksam som man är Och ser även att det är en stor Jäkla defensiv Washington-spelare Som är på väg mot bollen så han tänker, ja, men hur får jag bollen först? Han hänger ju tag i den här killen, armar runt halsen och blir som medsläpad till bollen och det är ju inte lite Okej. grann som som sköldpaddan som bett tag i kaninens svans. Ja, precis. Hon blir dit släpad och så får man ju faktiskt inte göra Nej. Python. Så att här, ja. Tydligen. Han kanske inte visste det, att det man, det finns inte så många gånger som han förbereder sig Och sen så så när du ser det där stora som mig, det att står tåget så kommer scheman. Tänk bara hoppa på. Det. Ska du inte försöka hoppa på den någon gång? Det är kul. Uh, Anton, jag vet att det kommer göra ont men vi måste prata Packers Vikings. Packers pantar inte en enda gång. Nej, det är ju eh, ganska sällan hänt. Eh, senast Packers lyckades ha en match utan att panta bort bollen. Det vill säga när man egentligen misslyckas med anfallet. var 1970. Det säger väl någonting om hur bra Minnesota's försvar mår just nu. Eh, de saknar sin bästa spelare i secondary, Harrison Smith. Som är en otroligt duktig safety, ung, hans andra år. De blev av med sin general i secondary, Antoine Winfield. Och har egentligen en bra rookie, en med medioker tredjeårsspelare och en ganska kass kille som är inne på sitt andra år. De har en defensive line som var duktiga förra året på att på bara fyra personer ändå kunna ta sig till quarterbacken. Det här året har de inte lyckats med det. Och de har en linebacking core som inte har en aning om hur man stoppar en runningback som blir passad bollen. Så så låter de Packers verkligen springa över dem. Det är ju det som är så, så pinsamt egentligen. För visst om Aaron Rodgers spör det via luften. Men när Eddie Lacy har 100 yards och James Starks har typ 60 eller 70 yards. Så har ju faktiskt Packers sprungit sönder Minnesota Vikings. Och det var väl lite där som man bara, ja men då kör vi. 2014! Ja, men det, är, det är väl någonting ganska galet i, i just det. Varje gång de får bollen så ger de inte ifrån sig den förrän de gör poäng, Packers. Nej men precis. De, har, de konverterar 13 stycken third downs. De konverterar två stycken fourth downs. För de, de, de är så kaxiga så de är verkligen så men vi skiter i att skicka i bollen. Vi försöker bara igen. Konverterar två fourth downs och så de tre kvarvarande eh, så gör de field goals när de ändå blir stoppade. Så att, eh. Alltså jag såg en Vine om den matchen. Direkt efter matchen var klar så kom, brukade det komma upp massor i olika vart. Det kom bara upp en. Och det var på ett Packers-fan som stod och jäspade. Säg du lite om den matchen? Ja, Jättespännande. Ja, men de, de hade bollen i 40 minuter medan så hade den i 20. Det är allt man behöver veta om den matchen. Det är Barcelona-processen. Ja, men precis. Uh, ja, mot, mot något stackars Ryskt lag <laughs> ja, Tråkigt för dig Anton. Men som sagt vi ser fram emot 2014 Här i NFL-podden också Vi får avsluta uh, Tillbakablicken För veckan Och nu uh, firar vi Halloween Och det som ska hända nu det, är, det är, Skåne du har utlovat lite skämt uh, Lite Halloween tematiserade skämt Ja, så kan vi säga. Jag läste nämligen en artikel som var skriven, om man, om man tänker sig att vi som NFL-fans är ett litet barn och ska gå längs med gatan och vi har en fin som pumpa som vi ska samla våra godis i, då är gatans hus NFL-lagen. Mm. Det är liksom hela sorgen Och så har de skrivit då varje. Vi tar några stycken och mm. så ser vi hur mm. långt det kommer på gatan. Ja, precis. Det är viktigt då att vi tänker att vi är alltså utklädda till Chewbacca. Ja. Från Star Wars. Det <laughs> är bra ja. halloween utklädda Precis. Ja. Mm. Inte så mycket repliker. Och... Inga konstiga. Nej. Nej. Nej. Då vet vi. Och det blåser lite som det gör. Regnar ja. lite kanske. Ja. Första huset vi kommer till är ju då Ravens. Och eh, Joe Flacco kommer ut och kastar godiset en dryg meter över det. Innan han slänger igen dörren och säger. Jag vann Superbowl. Du skulle ha fångat. <laughs> nästa hus är Browns. Ja. Eh, Michael Lombardi berättar att han redan bytt bort allt sitt godis. Bättre godis nästa år. Nästa hus är Steelers. Troy Palamalo kommer ut och ger dig en sån här travel-size-bottel med head and shoulders. <laughs> det det är, ska ju tillägga att Troy Palamalo safety i stilet har det, det vackraste, den vackraste krullfrisyren jag har sett Den NFL-spelare har. riktig man har han verkligen. Ner till rumpan har ja. <clears> han. <throat> Nästa hus, vi går vidare då till Bears. Mm. Det kommer ingen ut, för Jay Cutler sträckte sin ljumske på vägen till dörren. <laughs> Den skadade benägen. Ja, äh, <laughs> det gick jag uh, så. Uh. Uh, så vi går vidare till Lions, uh, där kan uh, Su tar våran pumpa när han <laughs> säger att de inte har något godis, så horse-tacklar han det <laughs> Vi går vidare till... Vi, Vad är ja. en horse-tackle? Ja, så alltså horse-color-tack. Det är när du, ja, drar, ja, ja, när du tar det där ja, ja, bak. Det. Fruktansvärt ont. Det ska tydligen skada... Man tar bak i kragen och... och ja, ja. Ja. Du, du verkligen plocka ner handen bakom. Du greppar skydd och allting. Och det blir ja, ja, ja. ja, ja, ja, en whiplash. Ja, precis. Ja. Ja, precis. Mm. Han är också stor. <laughs> vi, nästa hus på kära gata är Packers. Och där äh, Eddie Lacey spring ut som en virvelvind och lämnar lite ost. Det Men ja, nu måste du förklara de här skämten. Ja, alltså det är ju så att Packers, äh, de spelar ju i Green Bay. Green Bay ligger i dans, alltså Wisconsin. Ja, just det, de har såna de, de osthattar på så sig. de är så. USAs största producent av ost och alla deras fans kallas för Jesus. Mm. Så det går ju att fick lite ost där. Ah. Eh, vi går rakt över gatan eh, till Colts. Och eh, killen på första trappan är utklädd till en varum. Eller? Nej, det är ju Andrew Luck. <laughs> <laughs> och bredvid Colts så hittar vi Jaguars. Eh, och utanför så står det en tom skål på första med en lapp. Snälla, ta bara en. Vi är i London. <laughs> i huset ligger falkons. Och här kan vi ju direkt se att här vilar en förbannas. Det är nedsläckt. Du hör en spökröst som gillar. Julia, Åh oh, Julia, Var du tvunget att vara Julia? En, en liten förklaring på den kanske ja. behövs. Ja, tack. Uh, Falcons har ju just nu till och med två av sina, sina två bästa wide receivers skadade i Julio Jones och uh, Reg, uh, Roddy, Reggie White. Ja, och uh, det är ju en förbannelse över Falcons att de aldrig lyckas. Aldrig, aldrig. lyckas. Uh, nästa hus, uh, Buccaneers. <laughs> Och eh, där står Greg Sciano. Endast iklätt jarlingarna i trädgården och sin tjatkan. Om någon mm. ens försöker ta sig in får ni smaka. Det är Keanu, Och så är och klappar sin tjatkan. Eh, vilket är en ganska så normal reaktion efter deras öppning kan jag tänka mig. Nästa hus det är Bills. Där kommer inte heller någon ut ur huset. Därför att E.J. Manuel, Kevin Cobb, Matt Flynn och Tad Lewis försöker alla ta sig igenom dörren samtidigt. Eh, och i huset efter är Eagles. Och då öppnar dörren så är det Michael Vick som direkt säger eh, Ursäkta, är du en hund? Alltså jag får, inte, jag får inte vara nära hundar. Nej, jag är en Wookie. Jag är Chewbacca. Ah, det spelar ingen roll vilken ras du är. Jag får inte vara runt hundar och slänga ner den där. Vilken plats var han på? Det jag jag minns var. Och bredvid där så hittar vi Washingtons hus. Men det känns ju lite sådär rasistiskt. Så vi går vidare. Och där hittar vi 49ers. Där Colin Kaepernick ger ut gratis tatueringar till alla kids. <laughs> och eh, eh, jag ska inte säga slutningen men när vi går förbi Rams eh, så frågar de om vi har något godis till dem det, det är synd om Rams <laughs> och sista, eller näst sista huset vi går in till är Patriots eh, och Bill Belichick öppnar dörren och stirrar bara stirrar <laughs> Så huset bredvid hittar vi Jets där Rex Ryan ger dig två Gigantiska nävar med godis Och frågar om du kan spela quarterback <laughs> <laughs> Och eh, så går vi vidare till Cowboys Som är den sista Där Tony Romo kommer ut eh, Och försöker lägga godis I din eh, pumpa Men eh, någon annan unge kommer in Och inte sätter den <laughs> Ja, så kan det vara i Halloween-världen. Ja. Helt enkelt. Underhållande. hoppas att ni tyckte det också. Vad heter det? Om man vill läsa den där artikeln själv, vad, går man, vad googlar man på? Jag tror att man ska googla om en fäll om var en gata i Halloween. Där har ni det. Om på NFL... Ja. Men det får ni lösa själva. Det finns ju translate allting. Där. Sök eh, motorn. Vi, vi blickar framåt. Och vi börjar som vanligt med torsdags-matchen. Torsdags Och det är Bengals mot Dolphins, Anton. Ja, um, en match som ändå... Jag trodde det på pappret skulle vara... Alltså nu säger jag inte att Bengals är, Bengals är långt från dåliga, de håller på vagnen till liv. Men jag trodde att Dolphin skulle vara där uppe nu också och kanske till och med ha plockat vinsterna vid Patriots senast. Och, och varit mer på tal om som ett lag som kommer ta sig vidare. För de har ändå Ryan Tannehill som har spelat bra och de har ett stabilt försvar med Wake. Men på något sätt så klaffar det aldrig hela vägen för dem. Jag vet inte vad det är de misslyckas med. Nej. Nej, alltså det, jag tror jag på att det kommer att vara en riktig pang-pang-match. Alltså jag tror verkligen på den här matchen. Om man, om man inte har någonting nu när det ändå är Halloween och höstlov, ja, så uh, tycker jag det är en bra match. Så som har så på, på fredag. Äh, och, och, och har stället. ni höstlån så, uh, så, är är så, ja. så är ni redo på söndagen sen också då. Precis. Ja, man, perfekt. Uh. På söndagen, just klockan sju, så spelas det som vanligt ett gängmatcher. Vi plockar fram två stycken: Saints mot Jets och Titans mot Rams. Saints Jets går mm. Jag kan ju bara tillägga det här: att nu, den här helgen, kommer det ju då vara klockan sju också. Eh, och inte klockan sex, som det var för alla andra. Eftersom att USA ligger ju bara lite efter när det handlar om att ändra uh, tiden, mm. klockan och sådär. Men eh, ja. Uh, Saints Jets. Jag får prata om de här fantastiska <laughs> Saints. Uh, de åker till New York och jag tror faktiskt att de kommer få mer, mer jobbigt än vad man tror. Uh, därför att uh, möta Rex Ryans Jets hemma. Det, det är tufft med deras defense. Så att, uh, kanske kan uh, Gino uh, sluta och försöka slå en manning. <laughs> försöka slå sig in sysstället. Ja men Jets har ju verkligen den här säsongen <gör> vunnit den, förlorat den, vunnit den, förlorat den. Så att det här är ju bara statistiskt sett att de kommer spela bra. De är ju även hemma också. Mm. Det... Precis. Ja. Uh, och Titans Rams då? Ja, vi, vi sa ju lite det att så att den just den här veckans matcher så är det väldigt mycket att det är, det är väldigt få bra lag som eller bra lag den här säsongen som ställs mot varandra utan det är många matcher där det är ett lag som har en winning score mot ett som har en förlorande och då tyckte jag att det kunde vara kul att lyfta fram lite av de lagen som vi kanske inte pratar om lika mycket här och då är ju Titans-Rams ett perfekt tillfälle nu är det tråkigt att Rams har fått eh, sin eh, starting quarterback eh, Bradford skadad eh, och hade han inte varit det så hade jag Sagt att det här blev en kul match att kolla på. Jake Locker har kommit tillbaka från sin skada till Titans. Och var på en riktigt rejäl uppsving innan han blev skadad. Så om han fortsätter så kommer Titans ändå... Ja men de kommer kunna prestera och vara ganska bra... Ja men säg väl ett medellag i NFL just nu. Mm. Rams å andra sidan har ju... Är ju verkligen det här framtidsbygget. Just för att de i traden när Washington plockade RG3 så fick... Rams, alla deras picks i framtiden känns det lite som. De fick hur många first, second och third rounders som helst för att Washington skulle få hoppa upp och plocka RG3. Alltså uh, Rams har ju bara in sina picks och picks. Sen har det kanske inte gått så bra för deras picks den här säsongen uh, i att ja, deras Tivan Austin som deras första pick, wide receiver har inte spelat toppen toppenbra, tappar lite passar. Men de är ju ett bygge på väg så därför tror jag att den här matchen kan vara väl kul att kolla på. Mm. Och där måste vi bara säga inför nästa draft där. De har ju faktiskt möjlighet att, att äh, välja en annan kille som har en trea i sitt namn. Det tycker jag är lite kul att de <laughs> som, som är ett riktigt bra pick äh, snackas om. De. Ja. Det tar vi sen. Spännande. Ehm, klockan tio så är äh, <clears throat> äh, Colts mot Texans. Äh, men framförallt kanske divisionsmatch Ravens mot Browns. Där är det kamp om andra platsen ska Skåne. Ja, precis. Och äh, Ravens, bra lag, eller liksom, de borde väl vara bättre än vad de är. Och Browns äh, hemma är inte hur lätt som helst. Och äh, jag tycker att det är, äh, man ska inte, alltså det kommer inte vara en lätt match för, för Ravens. och Ravens har svårt för äh, lag i samma division. Så att, eh, jag tror att det kan bli en upset av för Browns. Mm. Så det kan man definitivt kolla på. Det ska bli spännande för mig som nyblivit Browns fan, så fan om inte annat. Colts mot Texans då jag. Ja, här har vi en en kul match tycker jag. Jag gillar Vi har Andrew Luck på ena sidan. Eh, number one pick för Colts och ett, ett offense som frodas. Eh, nu verkar det som att Browns än så länge vinner traden. När Colts fick Trent Richardson. För han håller på att tappa sin starting, starting running back position som han spelar på. Men eh, om han nu vaknar till liv så kommer ju Colts ha ett, ett jävla bra anfall. Texans däremot eh, har ju inte gått så jävla bra för. Eh, Matt Schaub sitter väl troddevis på bänken igen. Men det ger ju bara chansen till Case Keenum. Texans-projektet som gick i skola i Texas i uppväxa hemstatspojken liksom. det är nu han börjar sin resa känner jag. Alltså, jag jag tror på Texans hemma här jag tror de drar en rejäl jävla och det vore riktigt kul att se ja, alltså, absolut det är ju mycket möjligt det är det som är så fint med NFL ja, att här, varje söndag så kan ett lag slå ett annat Ja, och det ska jag ska säga, jag sa lite fel till er där. Det är ju nämligen som så att ni har chans att se båda dessa matcher för Ravens-Browns spelar klockan 10 och Cold texans är den matchen som drar igång sist på kvällen sen. Men då får ni dricka kaffe. <laughs> och andra ja. sportdrycker. Eller att man går och sover tidigare på dagen. Det går ju också bra att göra det. Måndagsmatchen sen då. Bears mot Packers. Vad säger du Ja, det är väl om man ska kolla på en derby så att säga. Det är ju inte ett derby men det är ju. Jag tror väl att de har mötts. kanske någonstans 200 gånger eller något sånt genom historien. Och eh, det här är ju nummer ett av liksom rivalitetsmatcherna. Och eh, den här gången så är det väl hemma hos Packers tror jag. Eh, men det är ju liksom: det har varit liksom Superbowl mellan de här. Alltså så här innan, alltså. Det, det är bara liksom en jätte, jätte, jättebra match. Det finns liksom allting. Det finns hatet som att det skulle vara ett derby. Och det finns liksom. Så många grejer. Det som är trist är att Chicago inte har haft en quarterback som har slutade <laughs> om liksom. alltså, nej, men det, det är det enda som är trist. Uh, men de är två riktigt, riktigt bra lag. Mm. Um, det Får, uh, oh, jag har en liten ja. notis som vi pratades om i match, Vikings-matchen uh, mot Packers senast. Som är ganska coolt. Just om man pratar om Packers och deras historia. Är att den här upplagan som de spelade med 2013 så är 50 av 53 spelare draftade. Har de draftat själva av sina spelare. De har alltså bara tre spelare av 53 på sin roster som är free agent signings från andra lag. Det visar någonting hur mycket de satsar på att bygga egen talang och hur de faktiskt lyckas. De har varit nummer ett i NFC North, den divisionen, tyvärr jävligt länge. Nej, men, och att de ja. går liksom från Brett Favre, en Hall of Fame quarterback, till Aaron Rodgers, också en Hall of Fame quarterback. Och det är just det som är den biten att, att det är bara att ta varför det är Miami Dolphins så bra. Jo, därför att det är en coach som har varit länge med Green Bay Packers. Nu tar han det vidare. Varför är Raiders bra nu då? Jo, därför att Reggie McKenzie är skolad i liksom eh, Green Bay Packers deras general manager-skola. Liksom. Och det är ju bara att kolla hur han gör. Du bygger ett lag genom draften och du liksom hittar dina egna vägar till att hitta bra spelare och vågar tro och, och använda dem. Eh, sen ska man ju också lägga till att eh, han som är nuvarande head coach för Packers var med 49ers när Aaron Rodgers skulle draftas och valde bort han. Och han sa <laughs> nej vi tar inte han. Vilket är väldigt kul när han så här, senare kommer till Packers och säger ah det är du. Ja ah, du vill inte ha mig. Ja ah, kul. Ah, fick jag väl han då? Ah, jag var med en superboll i alla fall. Mm. Det får äh, avsluta våra framtidsutsikter äh, äh, och så tar vi då en, en vända till äh, mina känslor för, för detta Browns som jag börjar lära mig tycka om nu. Jag pratade förra veckan om, om den här känslan av att de var inte så besvikna över, över hur eller de var mera, de verkade ha lite skinn på näsan vad det gäller det där. Och, ja, det, det, finns, det finns någonting där. Jag, jag satt nu eh, efter gårdagens match och läste lite kommentarer på internetforum. Och det var ett ord som kom tillbaka ett par gånger angående den nya korverken den nya det, tredje valet helt enkelt, <laughs> Raiders gamla. Ja, han, är, han är en sån här gammal lego solat. Han har ja. ju jobbat för alla klubbar. Men han var mest framgångsrik ja. i Raiders. Men serviceable. Uh, <laughs> det, det var vad de sa, inte fantastic inte, inte, inte dålig, inte bra serviceable uh det står det här, det står Campbell can give you a solid game managed drives, not turn the ball over and occasionally even toss a deep ball with some accuracy eh, och, och det ja. känns som att det, det, det, ja, men det är ju det du vill ha som en second eller third stringer, du vill ha någon som om din kille blir skadad i två matcher så kan han vara där och vara okej okay. ja men det, men det är också, jag känner att det är lite grann Browns mentalitet, Browns fansen är liksom ja, det är det är bättre än weeden det, det, det, det, det är bra nog. Jo <laughs> men uh, alltså det. grejen att det är ändå såhär alternativet, alltså om man nu får hårdra det, det är bättre att ha han än en männing som skickar liksom 15 interceptions. <laughs> Då väljer man ju en kill som är såhär, ja okej, okay. han jag kanske är best... inte men... Nej, och jag, jag hoppas eh, verkligen att jag får chans att se eh, söndagens match nu. För att jag som sagt, jag känner att jag, jag börjar arbeta upp lite, lite riktigt engagemang för detta lag nu ändå. Och det är en spännande match som sagt som kommer, divisionsmatch och allt vad det är. Jag har en liten fråga. Ja. Har du börjat titta in på deras olika logotyper i så fall, har du fastnat speciellt för något? De, de har ju ingen eh, logotyp. Utan de, de, de är ju browns. De är ju bruna va? Eh, så, sen, sen, eh, sen har vi ju sett att deras fans kallar sig för The Dog Pound och sådär. Det är mycket hundar och sådär. Så där får ju han hålla sig undan. Och, ja precis. Det är väl ja. därför de har lagt att det inte är, är några matcher som tvivlade ja. att vi möter browns. <laughs> <laughs> men eh, men, eh, men eh, mer, mer efterforskningen så har jag inte gjort så att jag har förstått att just på hjälmen, där, där har man ingen logga och att de är unika på så vis. Men, men du, kanske har, du kanske har koll på lite fler loggor som du vill berätta om. Ja, nej, nej. Utan det var mer så här, oftast så hittar man ju en logg som man gillar mer än de andra. Men de har ju alltså så här, dels hur de skriver sitt... Eh, dels hur de skriver sitt bronze och sen även en orangea hjälm. Ja, jag, jag, är ju... jag är ju ganska förtjust i den här brun-orangea hjälmen. Jag tycker den är, den är tjusig. Det är en bra det ja, men det så avslutar vi det här avsnittet av NFL-podden. Hoppas mm. Förhoppningsvis sitter du som lyssnare och lyssnar på oss på tisdag. Kanske till och med måndag kväll, det, det vet vi inte. Vi finns, jag glömde säga det i början, vi görs tillsammans med kingsizemagazine.se och vi finns på Spotify och vi finns även på Soundcloud. Oftast lite snabbare på soundcloud Besök oss på vår Facebook-sida och like oss där så har du de senaste uppdateringarna om när det kommer nya avsnitt, eh, våra tipsningar inför veckan som kommer och lite andra roliga memes och, och nyheter som vi lägger upp där. Eh, Twitter finns vi också på och vill du använda vanlig, hedlig e-mail då mejlar du till NFLpodden@gmail.com. gmailcom Gör gärna det, då blir vi jätteglada om du hör av dig. Så avslutar vi som vi brukar. lulu!